Дмитро мав занадто яскраву, як на свої плани щодо майбутньої професії, уяву. Він уявив собі щось уже зовсім жахливе. Сині, розпухли. «Що ти, хлопче, зблід?» Насмішковато примружився полковник. «Я сам зблід», – втрутився Маркіян. «Ти щось чоловіче таке говориш, що нормальній людині і уявити страшно». «А це моя щоденна робота. Його, Дмитрикова» якщо він все-таки вирішить вчитися на юриста. Не всі юристи щодня бачать трупи і цю вашу, як її, ексгумацію, рішуче боронила сина Антуанета. Врешті юристи – це і адвокати, і прокурори. Та я хіба проти? Хай навіть нотаріусом працює. Просидить усе життя над папірцями. Там справді жодного трупа не побачать. Хіба теоретично? Заповіти, дарчі. «Не хочу я нотаріусом і адвокатом не хочу!» Дмитро вже поборов на доту, що підступила, викликана уявною картиною хробаків, що повзають по об'єкту його майбутніх професійних досліджень. «Буду, як ви, дядьку Степане!» «Ви також не одразу звикли, правда?» Журавський сорубнув чаю, загриз шматком печива і помахав пальцем Дмитрові. «Адж який ти, хлопче, вгадав!» «Будуть з тебе люди». «А я дедуктивним методом», – усміхнувся Дмитро. «Правильний метод. Розкажу я тобі таку історію. Було це улітку, під час студентської практики. Послали у райвідділ. Прийшов я такий крутий, все знаю, нічого не боюсь. Хлопці підколюють. От у нас студент. Він зараз усі злочини розкриє. Нам нічого не залишиться?» «Тут дзвінок. У річці втопилося двоє дівчат». Одна топилася, інша кинулась рятувати коротше два трупи. Сідаємо у газик міліцейський, поїхали. Вечоріє, погода гарна, літо. Їхати далеченько, кілометрів тридцять. У газику душно. І страшнувато трохи, які вони ці трупи. Дістались до річки. Довелося з'їхати з дороги і проїхати стрішки лужком. Ніби рівненько, але ж не асфальт кидає. Виявилось, помилились ми трішки. Дівчат прибило до другого берега. Стоїть дільничний, місце злочин охороняє, щоб нічого з місця не зрушилось. Біля нього, на щастя, нікого, ще не рознесли звістку. А річка широка, поцікався професійно Дмитро. Та річечки тієї кіт наплакав. Метрів десять шириною. І неглибока, там і втобити сніде, а бач. До біди багато не треба, вистачило. І що ж ви робили далі? А далі треба відвести трупи на судову медичну експертизу, а для цього треба їх покласти в машину. А щоб покласти, треба переправити тіла на цей берег. А як? Може, там міст якийсь був? Знову почав використовувати дедуктивний та геть непридатний за цих умов метод Дмитрик. «Ага, міст!» – знову розготав Журавський. «Це коли було?» «Відніми тридцять років. Коротше, хлопці дивляться на мене. Давай, – мовляв студент, – роздягайся і в воду». «Ще й питають, чорти, – трупів не боїшся?» «Я боюся, та за кого ви мене маєте?» «Спробуй признатись, що вперше в житті трупа бачиш. Засміють, потім спасу не буде, цілий місяць знущатимуться». «А що для молодого бійця гірше?» Роздягнувся, поліз у воду. Один Дмитрові стало моторошно. Ага. Доплив до протилежного берега. Узяв першу дівчину за руку, тягну за собою. Намагаюсь не дивитись, рука холодна, тверда, бр, дотяг до берега. Хлопці допомогли, витягли. Я поплив за другою. І куди ж ви їх поділи? Швидку б викликали. «По рації чи по мобільному?» Постукав пальцем по чолу. «Думав? Думай, мовляв, що говориш, полковник? Ти згадай, чоловіче, коли все було?» «Хто тоді бачив ці ваші пластикові мішки із замочками, в які трупи складають?» «Тоді одна швидка була на весь район, до живих не встигала. Це вам не американське кіно, а радянська дійсність!» «Поклали ми цих нещасних дівчаток на підлогу у газику», а потім почалось найстрашніше. Що ж могло розпочатись? Жахнулася Антуанета, яка нічого страшнішого, як витягання трупів з води.